Відсунувши протимоскитну сітку, Раскат вийшов у садок. Під Бугенвілією в цвіту стояли кавовий столик і пара плетених фателів. Тут теж була повна недопалків попільниця, зроблена з мушлі, і не надто чиста склянка з водою. У садочку добряче смерділо котячими відмітками пара великих мушель і засушених морських їжаків лежав на підвіконні, нагадуючи про близькість моря. Розкатався у фатель і взяв до рук записник, погортав його. Сторінки було списано іноземними словами на різних мовах і розмальовано загадковими схемами світобудови. Розкатову впали в очі повтори ледне через сторінку. Всесвіт, схема, принцип. Прийшов смаковник, в руках у нього був кавник із паруючою кавою та пара чистих горняток, а в зубах диміла сигарета. Він налив розкатову каву і повернувся з газетою, «На якій була гірка трави?» «Будеш?» – спитав його смоковник. «Уже ні, зав'язав», – сказав Раскатова. «А я не збираюсь поки що. Куриться той курю». Смоковник спритно забив гільзу травою, допомагаючи собі в цьому простим полівцем. Коли косяк був готовий, смоковник смачно розкурив його, і сказав, ну розказуй, і з чим прийшов. Розкатав, раптом відчув себе аж ніяк не в тій ситуації, яку він малював собі в уяві. Він гадав, що зараз візьме молодого письменника-смоковника за барки, притисне до стіни, можливо дасть йому пару ляпасів для тверезості та закличе до совісті. Натомість смоковник спокійно сидів перед ним у сороці з хвацько піднятим комірцем, курив поперемінно косяк і сигарету, пив каву і дивився на свого гостя без жодного здивування. Я знаю, сказав смоковник, ти гадай, що я порядна сволота, зустрів невинну дівчину. Зробив їй дитину і кинув, а сам утік кудись до чорта, на роги, і саджу тут пишу всілякі глупоти. Я гадаю, що тобі треба повернутися до Вероніки, вибачитися перед нею і взяти на себе відповідальність за свою дитину. Неможливо. Чому? У мене вже є жінка і дитина. Смаковник Затягнувся димом глибше І випустив його у цвіт по Генвілії Їх тут зараз немає, вони скоро приїдуть Мама старша за мене на десять років Доньці п'ять років Я зустрів їх у Дамаску Їх кинув їхній батько Просто кинув на призволяще серед країни Уявляєш? Тільки ну, я побачив їх Одразу зрозумів – ось моя справжня сім'я. Я повинен узяти відповідальність за них. Вероніка – хороша дівчина, розумничка, але ми з нею дуже різні. Нам не по дорозі. Я письменник, розумієш? Мені треба постійно їздити, бачити світ, бачити людей. Хочеш, я прочитаю тобі уривок з нового? «Не треба. Ну, як знаєш, не варто так засмучуватись через це все. Як тебе, до речі, звуть?» «Крейзі. Друзі називають мене Крейзі. Ну от, а я – Ємельян. Ємельян – смаковник». «Не варто засмучуватися, Крейзі. Насправді є речі куди більш серйозні». У мене були видіння щодо кінця світу. Ти знаєш, що світ закінчується цього року.